Acteon Orbit de strălucirea ei de tiară, Zeiță albă, pudică și nudă, Pândeam prin stuf, cu geana grea și udă, superbă goliciune statuară. Era trufașa mea minune crudă, Ce-o așteptam din trestii să răsară, Și-acum creștea din ape întâia oară, Arzându-mi ochii lăcrimați de trudă. Biet, Acteon al sfâșiatei dame, Schimbat în cerb din pânda mea stupidă, Dulăi au fost în strașni lor foame, stârniți de zâna mea să mă ucidă. Voi, îndoieli zăvozi, zbărliți în coame, Tu, crâncenă vedenie splendidă.